Elkarrera gina, lehenengo unitatea, atarian, gaztetako bidaia, bi. Eta autoan egin genuen lehenengo bidaia? Mm, Ondo gogoratzen dut, Rosaren errebostean joan ginen. Andaluziara joan ginen, eta abuztuan. Bai, freskotasun bila Abustuan ala Uztalian izan zen. ondo ondogo horatzen dut. Uztalian aurrak zaintzen ibili nintzelako, eta atera ateran uendiruarekin joan nintzelako. Uh, haze bidaia. Granadan ez genuen arazorik izan. Baina gero... Etzen hain besterako izan. Ez et? Beno, gurpila azulatu zitzaigun Cordobarako bidean. Gurpila azulatu zitzaigun, eta Cordobako kampinean... Kampin den da eroni zitzaigun. <laughs> Bai, bai, haze kalamidadeak. Kalamidadeak ez. Abustuan, Kordoban, norten txatuko zuen ekaitz gorra izango genuenik. Egia da, haze gau. Azkenean, kampineko tabernan pasatu behar izango genuen gau osoa. Gau hartan ezagutu genituen bi mutil arraiek. Gogoratzen dituzu, eh? Ai, eire, kampinden daer hori zitzaien. Nola ziren, Bat, pako, eta bestea... Hesu! Hori, hori, zenbat bar egin genuen, azentu itxitsia zuten eta ez genien ulertzen. Gau oso atxistea kontatzen pasatu zuten. Ai. Eta sevillako taberna hartan gertatu zitzaiguna? Erori egin zen, ez da? Bai, komunera indoala, irristatu eta erori egin nintzen. Komuna sukalde ondoan zegoenez, ez, lura zegoen, horrela izan zen ez da? Bai, sekulako kolpe hartu nuen begi ondoan. Bai, eta tabernakoak ere larritu egin ziren, eta ordeingisa afaria ordaindu ziguten. Eta afaldu ondoren dirurik astatu ezkenuenez? nuen tasi bat hartu genuen kanpinera joateko. Bai, hori da, urrengo egunean bueltatu behar genuen, baina beste egun batekotea erabaki genuen. Bai, eta flamenkoa zuten taberna batera joan ginen, eta antxe bukatu zen gure egon aldia Andaluzian. Azte egin beharko genuke berriro horrelakoren bat. Bai, baina horrengoan kampinean ez mesedez, eta autoan joan ezkero txandak agidatuko genuke. Bai, neska, lasai horregatik.